الله بالله من الشرطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشفق المرسلين سيدنا أمر نعم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشفق الحديث كتاب الله وخيرها لديه محمد صلى الله عليه وسلم وشرى دمون مجدساتها وقال لمن فزدت اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى عنا ولا تخاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خذقنا بقول في الحلم وهققنا بحقات الألمين سبحانك العلمانا إذا ما علمتنا إنك أنت أعلم الحكيم ولا حول ولا أطوات إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحابون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا اقصاه الله الله ونسوه الله على كل شيء شهيد الله الم ترى ان الله يعلم ما في وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه Ainama kan, thumma yunabuuhum bima amilu yoom al qiyamah. Inna bi kulli shayin alim. Inna ladin Inna ladin sesungguhnya segala orang yang melawan Allah dan so, Rasulnya. Kubitu, organya di, dihinakan. Karena kubitan itu dinamik sebagaimana juga orang organ yang lulu, yang menetang Allah, telah pun dihinakan. Waktu Anzan na ayat sesungguhnya kami telah menewaskan kerindangan beberapa ayat, segala bermacam ayat yang jelas-jelas semuanya. Walikah firman Allah Bumihi, dan untuk manusia yang kafir. Adab yang menam-menam Minakan merahim Yaumai ba'athumullahu jami'am Faya nabi'um bima'amilu Ingat wahai manusia Peristiwa penting Ketika mana manusia dihidup semula oleh Allah Semua sekali Sejak daripada Adam sampai akhir kiamat Faya um bima bima'amilu Ketika manusia semua bangga daripada kubur Ketika itu akan diterangkan Pada manusia sebanyak mana kerja Dan aktiviti yang manusia lakukan di dunia ini Astaghfirullah. Allah benci satu persatu kejahuan manusia di dunia ini. Wanasu, depa kita manusia diri lupa. Allahu ala kulli shay'in shayid. Allah adalah syahid, hade bersaksi atas setiap kau yang manusia lakukan. Alam tara anna Allah ya'lam ma fi sama'i wa ma fi Adakah kamu adakah kamu tidak pedih? Bahawa Allah memang tahu sebanyak mana apa yang dilangi, tujuh keterlangi dan tujuh keterlambang. Ma yakul minna najwa ta'ala satin illa huwa rabi'u. Tidak ada sebarang bisikan yang dilaku oleh tiga orang, kecuali Allah lah yang menjadi orang yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisu. Dan tidak ada bisikan-bisikan yang dibuat oleh lima orang, kecuali Allah lah yang keenam daripada mereka wala alanna min dalika wala tidak juga lebih sikit lebih sikit daripada 3 2 1 atau lebih banyak daripada 5 apa 7800 juta kecaba di Allah bersama dengan mereka itu aina ma di mana saja manusia tu min nabihum bima amalu kemudian segala bisikan segala usaha tidak akan membuat muka dunia ini Allah akan pegang pada mereka pula. Dengan segala kegiatan yang mereka datang hari ini, terang yaumul qiyamah hari akhirat nanti. Ya akema. Innallahu innallaha بكل شيء عليم. Sesungguhnya Allah alim sentiasa mengetahui memang tahu semua perkara yang salam Allah Para hadis kia bahawa minggu lepas kita apa ni? Baca satu kisah Kanegi dengan bagaimana seorang perempuan yang merasa terdesak, jadi dia pernah dia anjang oleh suami dia dalam bentuk dalam itu apa namanya zihar. Dia mesti itu zihar tak ada di kalangan orang Melayu Cuma dengan sebab muda dia sebutlah orang Kita sebut juga lah, walaupun dia tak berlaku di kalangan orang Melayu Tapi dia tak beraku hati dia berlaku orang di lain di kalangan kita. Walau bagaimanapun perempuan yang begitu sekali rasa tertindas dia hanyanya oleh suami dia ni tak ada apa yang nak buat lain pada menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sebagai tuk sebagai hakim sebagai qadhi yang muktasah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka untuk menyelesaikan masalah penderitaan seorang perempuan ini di gemoyah gemoyah kepada nabi bagaimana suaminya telah zihar dia telah anggapkan dia sebagai ibu sebagai ibu dia sendiri Sebagaimana ibu kita ni haram kita kita sekali dengan dia, <coughs> tiduri dia. Begitu juga orang Arab anggap seorang perempuan dia dia nak malah ni, dia nak curah, tersampati, ataupun dia buat senok lagi perempuan ni. Maka dia anggap perempuan ni sebagai ibu dia. Yang menyebabkan haram bagi dia dekati perempuan dia dan perempuan dia pun haram dekati suami untuk menyelesai masalah ini maka perempuan ini paksa pinjain kain, baju, jiran untuk pergi jumpa soh s.a.w. karena tak ada atau ataupun tak boleh lalu ayat ini itu Qarusham ya Allah Allah itu jari buka pizah dia cerita panjang itu apa kita sebut memang lepas akhirnya ini satu kisah yang begini kerdil yang begini kecil pun Allah Ta'ala amin tahu apa nama kita kita panggil apa issue ini issue ini kita kira ini kecil sangat tak padang Allah Ta'ala suruh Jibra'in turun dari langit buaya hukum lagu ini kita berasa tapi bagi Allah yang mematau yang menjaga maslahat dan apa kesenangan hamba di muka dunia walaupun kita berasa kecil tapi Allah Ta'ala bila orang manusia ini buat benda tak penuh dengan dia dia tegur terus apa saja perkara yang berlaku di muka dunia Ya sepatutnya manusia ni buat supun Allah Taala ta nok, kerana dia ni hamba Allah dan Allah Maha Kuasa. Sepatutnya kita buat supun dapatlah ta nok. Tapi bila tak kena, apa sahaja walaupun bagi kecil bekas kita pun bagi Allah serah. Karena bagaimana seorang manusia anggap isteri sebagai ibu? Ibu-ibu ni annummatuh illal lahi wa rahmuh. Ibu ni ialah orang yang anakmu pun punya gaduh kamu tu bapa ngimu isteri kamu mana berkat ibu alti guna bahasa tak betul guna bahasa apa ni mengapa mencabut kehormatan ibu kamu cabut kehormatan isteri kamu boleh hendak tergantung diperbetulkan para din semua mengelap kita sebut juga apa ni oh, suruh lepas di antara perkara yang menjadi fakta penting untuk terbiah manusia untuk didik jiwa manusia yang kita bawa cerita cerita orang malah. Apa ni orang rajin? Kita bawa cerita kita bawa cerita orang rajin kisahnya kepada orang malah. Menyebabkan orang malah pun naik rajin sama. Bila kita pandang dengar cerita tu, pada orang pada orang malas, insya-Allah cerita kita memberi kesan kepada si pemalas, menyebakkan dia Gaji sama, gaji kerja, gaji niaga, rajin semayang posok, gaji buat tabaruan at atau buat kerja sekolah, ko. apa saja pun. Cerita ni jadi fakta penting untuk membentuk jiwa manusia. Manusia pemalah, manusia penakut. Kita bawa cerita orang berani, orang pahlawan, orang pendekar, orang itu ni, maka orang penakut pun, kita jadi berani sama. Allah bunuh fakta cerita ni dalam Quran, buat macam-macam cerita. Termasuk dah kita sebut hari itu, iaitu... Satu surah dalam Quran Surah Al-Baqarah Al-Baqarah maknanya Lembu betina Lembu betina tak ada di Nabi Arab Ada umbah yang ululul Tapi sengaja Allah SWT sebut Lembu betina untuk orang Arab dengar, untuk orang kaum bukan dengar, bagi membolehkan Kandungan surah Al-Baqarah tu Dapat diresak masuk Dalam telinga pendengar Itu ceritanya, cerita orang mati Hidup balik Sihto ga mati hidup balik daripada mahsyar ni bagi orang Arab tak boleh terima. Aiza matna wa kunna turaban uydaman a inna rabbahu ayat yang menunjukkan bahawa Arab tak boleh terima. Oh, orang mati hidup balik aku mano? Kebetulan pun ni suruh ajarkan nabi. Nabi Makkah dunia Ustaz dia tahu pendapat penting nabi oi oh ya, baik Nabi Muhammad sallallahu baik Nabi Isa, baik Nabi Musa alaihi wasallam semua sekali sebut bahawa mahsyar bila mati hidup balik, hidup balik jadi payo semangat hidup balik untuk dibalas pengkhianat ni <coughs> jadi perhatian umum maka Allah Taala bawa cerita dalam Al Quran termasuklah cerita langsung ba'arah ba satu orang mati dilempar di sebuah kampung dia menyebabkan penduduk kampung jadi bising tak tahu siapa pembunuh maka Allah Taala minta Nabi Musa beritahu kepada orang tu innallaha ya'murukum an tasbahu ba'arah bila orang tu dengar Nabi Musa wayak cerita Nanti Muzah kata, Abu Ta'ala wahyu padaku supaya mencari ilmu saya Ambil juzuk daripada tubuh lembu di ekor kau, di iduh dipukul di, di, di atas si mati. Kau si mati, hidup. Dan si mati ni goyang. Orang bunga aku ni, orang ni, ni. Lepas dia mati balik. Jadi benar-benar ni ni, untuk nak menjelaskan bahasa yang ia payah nak krimuh ni, kita boleh bawa cerita. Tu nanya kita berjaya untuk nenek kita jahe yang cerita cerita buat nenek cerita buat iya cerita hati buku cerita ula suwi cerita bani yang menyebabkan budak-budak nakal tidur takut takut buat Duko luka ceritanya dia mau niat ambil cerita hati tak ambil cerita Zabaniya kau tak ambil cerita nabi-nabi ko, tak ambil cerita itulah tika tu bakal iroga yang tak isteri lagi nak sebut cerita nabi cerita Sinabakar cerita Perang cerita Namrud cerita apa ni tak ada orang nak buat cerita cerita khayat cerita hati cerita apa semua sekali lepas tu kita di Kelantan ni kita kata nak main waya kulit boleh tapi jangan buat cerita-cerita banyak cerita masiko cerita seram bagaimana tak ada buat hari cerita untuk nali cerita cerita-cerita eh, hak wujung ah, tak apa itu benar, ya benar jadi hari ni lepas pada cerita hak mego lepas nak surah lepas hari ni cerita perempuan tadi itu dan disebut juga hukumnya gugur tak payah sebutlah hari ini kan kita baca daripada Al-Qur'an ada hari ni sebutnya innallazina yuhaddun Allah wa rasulahu kubitu kama kubitul min qablih Allah Taala dibawa cerita ni cerita tadi tu cerita kitab Az-Zuhar ni cerita ni ni cerita nampak sangat orang ni buat benda kau Tuhan tak setuju bila Tuhan tak setuju Maka kena faham, semua manusia kena faham bahawa Tuhan ni ada hudud. Ujung ayat melampau. Watilka hudullah wa dil kafirin adabul adib. Semua itu ya Muhammad berdaulat qaymas. Itu hudud Allah. Hudud asam-asamanya batar. Haddun mufrad dia ya haddun, jamak dia ya hudud. Kita di atas dunia ni kita kena reti bahawa Allah Taala ada ada ada had ada hudu cuma kita ni biasa tak ada dengar hudu ni kita di bahasa hudu ni ok dia hudu dia mencuri dia kat tangan orang bersinar hudu dia urjan sampai mati kau ataupun kerjaan sekalian kotak ke kita di bahasa hudu ni hap tu ya tu yang kata dah bom ini hap aku dunia ni hak aku mung sedikit aku buat maka aku buat peruang keadaan buat peruang kepada cekat misalnya Cekak pun ada hak di hadap hudu dia jangan sebarang benar orang nak bercakap tercakap semakin dia tidak ada hudud jangan ya, ada hudud dia yang aku buat yaitu nak bercakap hak dia jangan mati orang okay? jangan mengupak orang okay? jangan pelaga orang okay? jangan ada rumah orang okay? ini hak dia kalau mula ke hak ni mungkin ada rasa itu hak jadi peruntuk ni ada tepat. Dan Nabi sebut tiap-tiap seorang raja atas dunia ni ada kawasan dia sama ada raja di rumah kita kita ja berumah adat kita ja rumah kita mako hak itu ni tano kawen ni anak kawen ni um, engkau apa lagi ni kami bibi kawen ni um, basik kakak kawen bila hak kawen hak kawen hak kawen arti jangan tak ganggu waktu anu demo waktu kami mudemo waktu rumah tango demo kawen tak ganggu kawen tak ganggu rumah tango demo demo tak nak ganggu aku motong kawat. Ini pitis kawat, halim tau kawat, tu halu demo. Kita seribu pitis sakatkan, sakatkan hal. Jadi kalau manusia biasa ada sakatkan, apa lebih mustahak buat sakat lagi? Batullah semua sekali peraturan Tuhan hudud. Peraturan-peraturan yang kita ketenggak cakapkan kita, komaritobno kita, bu musang kita, ayum ko kita langgar batasan Tuhan, lagi kita mencabul hak Tuhan dia hak orang. Bila kita berbohong dengan orang. Jadi kita langgar perkataan-kata. Tuan-tuan kata kamu nak berkaca, berkaca lah. Pak Ali, Pak Malat. Tapi jangan jangan langgar yang aku. Iaitu jangan berbohong. Bila kita berbohong. Kita langgar Allah Ta'ala. Dan kita langgar juga kormatnya orang Cuma hidup, hudu malas hadianlah kita ni sebab kita sebut kita ni hamba hamba Tuhan bila kita ni hamba koli boroh Tuhan sebagaimana koli koli tu walau Allah mana bebas dalam pejabat tapi tak boleh buat lebih daripada apa dikandaki oleh Tuhan punya pejabat baik hari ni enal ladini yuhadun yuhadun hadun itu isi mufra dia yuhadun ambil pada orang begini buat kecepatan muhi manusia jangan buat sepadan juga lain pada sepadan aku minta aku mutahawa aku buat sepadan aku nak buat sepadan juga tak no mana-mana orang pergi buat sepadan pada aku balik ini muh buat sepadan itu nak lawan aku aku orang tu akan dihina. kak batal asal makna kak yang kebutuh makna berkah bila kita berjumpa dengan musuh boyo kau bewok kau lima, kau orang jahat kau kita berkah berkah ni tanda kita kuasai dia kita jupo apa ni, mewak kau jupo kinjen kau, jumpa kapur kau. bila kita berkah, boyo kau berapa? bila kita berkah hari kita perlu muasai dia Tuhan kata, aku akan berkahmu kau berdarangan aku, aku buat sakat tak, mu buat sakat juga mu ni maknanya hamba aku, buat apa yang mu buat sakat suku, lain pada aku mu kena terima sakat tak aku sudah lah mu terima hat aku sudah, jangan balik buat hat hat ni para hati semua keedah yang kita kata faham dan benda ni berlaku dalam Islam saja orang yang tahu benda ni hanya orang mengaji ugam bila dunia Allah ni ada pati-pati tertentu tolak ugam bila tolak ugam mengalti dia nak buat batas diri. ok Tuhan, syukur aku pun nak buat batas juga aku pun kata aku pun kata juga aku pun nak kata halal aku pun kata tolak orang aku nak buat hara aku ini Tuhan kata orang kena buatkah kalau tak berkah lagi lah ni pun Bukannya akharap lah ha. Kacauan ni kita tak yakin akhirat tak ada aham Kalau kita yakin tiap-tiap yang ada ni ada ujungnya Tiap-tiap yang ada ni ada ujungnya Kita ni ada Lepas masa kalau kita, kita akan tak ada Dan belum pada kita ada ni pun tak ada Doh. Belum pada kita beranam ni kita tak ada Jauh tu ada yang kita ada Bahawa beranam Lepas pada beranam hidup-hidup-hidup Tak ada pula kita Jadi tiap-tiap wajipan kita kena perhatikan bahawa kita walaupun tak kena bala tengok muka dunia ni kalau kita badi tu, eh? rakyat, tak bagi bercanggah dengan Tuhan akhirat tetap ke belakang dan aku ada cobo tu nak kata ko bitu kama kubil ladzina qablu orang ni akan dibekas akan dihina sebagaimana orang-orang dulu yang dulu pada muhammad yang telah lawai aku aku bekas belaka aku hinaukan belaka wa qad anzalna ayatan bayyinat tuan kata bak pa ke nak buat sempadan suku Bapa kamu nak buat hak suku. Sedangkan anzalna ayat yang lainnya, aku telah tahu dari langit bermacam-macam tandu yang khusus kan jelas. Ayat kita yang baik sebut kata ayat Qur'an kita ayatnya ayat Qur'an maknanya kita buku Qur'an kalau hak ho, hok ini kita panggil ayat. Ayat ni mana tandu? Tidak mesti ayat Qur'an jah. Ya. Ayat Qur'an ni kita panggil ayat makruah. Ayat makruh ayat yang dibaca setiap daripada auz billah bismillah dulu uh, sampai quran sampai akhir quran kita panggil ayat quran lain pada ayat quran ayat manzurah ayat mar'iah ayat dapat dilihat la ni bumi bukit-bukau hupu pasia ismoni ayat tu hendaklah tanda bahawa tuhan ni ada nak kata barang ni jadi sendiri tidak dibuat tuhan mana ada perkara ni hendak jadi sendiri kita sebut begitu kalau barang, jadi sendiri, rupu, tumbuh sendiri, air, hujan, turun sendiri. Perut kita pun, kenyak-kenyak sendiri, lapak-lapak sendiri. limpa kita tanggung, ilai-ilai sendiri, ada-ada sendiri. Kereta-kereta, hidup-hidup sendiri, mampu-mampu sendiri. Ada buat apa lah, tak payah apa, ngaji apa, tidur lah. Bukan lapak-lapak kan lapak sendiri, kenyak-kenyak sendiri. Jadi kalau mai kita atas dasar, jadi sendiri, satpah, kita panggil satpah, masyarakat, jadi sendiri. Maka segala-gala usaha atas dunia habis tak ada kegiatan hidup. Syurga neraka masuk syurga sendiri. Masuk neraka masuk syurga Mati pun, mati sendiri. Hidup-hidup sendiri. Sakit, lapar, miskin, kaya. Kaya-kaya sendiri. Apa miskin-miskin sendiri. Punuh jangan habis. Segala masalah tentang dunia. Jadi maaf tak mau kita kena kata bahawa ada jurunya. Ada jungnya. Kaya ada sebabnya. Miskin ada sebabnya. Jahir ada sebabnya. Cerdik ada sebabnya kenapa karena musabbibun asbab karena segala-galah segala-galah punca mari daripada Allah yang menjadi musabbib al-asbab jadi jadi boleh yang macam sebanyak mana benda orang depan mata kita orang tak nampak di mata semua sekali sekali-sekali ayatin bayinat tanda-tanda bahawa aku ni ada aku berpasa Radin semua ada satu cerita monadarah dalam lalu dia hantar orang Islam dengan seorang Kristian kita ni berlaku lama dia cerita ni berlaku tidak sini lah kita sini tak ada, ada, ada antara orang orang yang baru nak ada <tuh> di luar negeri orang Kristian yang dalil Nabi Isa ni Nabi begini begini bawa Allah Allah minta apa siapa tak untuk guru seorang Islam ini? dia Itu daripada stage ni orang tak nak ambil daun Islam Eh, dia kata nak tunjuk Tuhan Nabi Isa ni, eh, Tuhan tu kan Ini eh, dalam rupu selah Dalam ni tumbuh daripada bumi Bapa bumi tumbuh rupu Bapa bumi tak tumbuh Bapa bumi Tanah Sepatutnya bila tanam tak tumbuh Tumbuh tanah puan anak, anak buat pusu Anak-anak buat pusu daripada tanah Dia ambil tanah Tambah buat pusu tanah Ini bumi tanah Tubih rupu julu Tubik puh duduk. Tubik puhun pao. Tubik puhun waktan. Tubik puhun Macam-macam. Ni lagu macam, -macam. ni. Ada kejadian sendiri. Tentulah ada yang buat. Dia yang buat ni adalah Allah. Dan Allah ni. Apa ni rupuk ni. Belum Nabi Isa berapa? Belum Nabi Isa buat anak ribu tahun. Keadaan tu rupuk. Siapa dia buat? Kalau mengatakan Nabi Isa ni tu. Hak rupuk tu. Belum Nabi Isa mari tu boleh buat. Jadi dia sikit pergunjoh, hujoh ni sangat amat penting. selalu amat penting bagi manusia mengerti sebab itulah Allah Taala minta kita mengaji, belajar, mengaji, bincang, seminar, macam-macam cara supaya kita ni cerdik. Daripada cerdiklah kita dapat daripada kita guna ayat-ayat bayinatlah langit bomi bukit buka air, upu, apa makan minum semua sekali. Apa dalam Quran sub. Upu kami apa hendak apa kami beri makan upu daripada rupuk tu ada jadi hampah kita panggil kambing ada jadi darung dan ada jadi labanan khawasan ada jadi susu daripada rupuk suah tuak kilat ada puak kambing tu ada jadi darung ada jadi air kecil ada jadi daging dia ada jadi laban, jadi susu khawasan sa'iqal syaridin susu yang dapat diminum dengan segala enaknya tuakan lagu mana siapa dia buat nak kata kambing buat mulah isyri pada kami apa tak susu kan? Makan nasi makan saya, tahu-tahu tak ada susu pun. Ada hampa ada kucingnya, kenapa tak ada susu? Apa yang lebih ciri pada kami? tak boleh susu. Kambing bodoh pada boleh buat susu untuk kami. Semua-semua ni bersumber daripada ayat. baina, penjelasan apa ni tanda-tanda kebesaran Allah yang putuskan jelas. Sebab tu kita sebut hari tu, Islam ugamo apo nek opa anda tidak paksa manusia ke muk kenapa karena qad tabayyanar rusul min alay qad tabayyan qad tabayyanar rusul kan itu jelas benda kok mole banding dengan sosial bila barang yang jelas dan tak payah tak, payah, tak payah buat sendiri kita tidak paksa orang Ugu orang bui petih kok orang gari orang nak suruh nak suruh simpati bodoh tahu Allah taala apa Allah taala tu dia paksa orang yang terima Islam. Mum nak suruh pasal masuk parti macam-macam cara nak dapat sendiri bodoh. Aku cerdik pada mu Itu dia duduk kemalu katanya. Walakin kafirin azabum hi. Walakun aku waktu ayat. Sama ada ayat yang dibaca macam Quran dan sama ada ayat yang tidak dibaca takut untuk dia di dia iaitu kita panggil alam ini walaupun begitu segelas ada juga manusia yang melawan manusia yang deki manusia yang berdeki manusia yang apa namanya hati yang tak betul ni melawan je ya? ha, untuk melawan diri Muhammad beritahu dia untuk melawan aku alam Walaupun waktu ayat begini jelah dah. Tengok siapa. <coughs> Abu yang kita katalah. Umar al-Fattah. Yang begitu sekali hebat melawan Islam. Tapi bila. Bila dia tengok. Dia dengar ayat-ayat Al-Quran. Dia terima. Abu Jahal Kalau hidup sekali dengan dia. Tak terima. Itu hati perut dia. Hati perut dia. Dia bubur dah perut dia. Dekir ke Nabi Muhammad. Degih dengan Nabi Muhammad. Degih, degih, bahasa-bahasa Al-Bari, jahat ni. Dia punya pasal lah. Tapi pada orang yang buka pitu hati dia betul untuk terima hakikat. Maka, apa namanya dia masih terima. Kalau tak terima juga, ada kekiru di akhir hakikat. Iaitu, al-zab bumbu ini. yang benar menghina, menghina, Menghidup, kan? menghidup ni pada orang beliau. Atas dunia ni. Orang yang lebih banyak. Yang beliau Orang pangkat tinggi. Melia. Orang penyokong konggama. Melia. Orang pengaruh di luar. Melia. Orang-orang Melia begini. Azab untuk dia akharat-kalau ialah azab yang mungkin. Nah, jadi tengok-tengok orang. Tengok-tengok lah. orang. Bawa bahasa jenis. Orang orang yang gaguh puasa. Hey, apa ni Melia. Apa untuk lapar. Fikiran yang dia pun terima belakang. Untuk orang-orang ini. Aku akan beri Ezab, azab. Azab mungkin. Kan? itu eh, nge sebab tulah malam-malam jemaah pagi tak dia waktu subuh-subuh pagi tak di subuh pagi tak di kalau kita ni hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami' hari tu dah kita sembah di pemuda Nabi tetulah biasa Nabi kita baca kat ayat ta musalla sajadah dalam surah sajadah ni hmm, ada ayat yaumatal mu'minina wal mutaqaallin apa nama ayat?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 Isbu rabbana akhsirna wa sami'na hari ini aku tengok sendiri syurga nak aku. Wa sami'na a'wini juga hari kiamatnya aku dengar sendiri teriok tang ada mengaka. Sukah ila dul asyurga. Farji'na nak amal soleh. Tululah itu ataka kami boleh. Ataka kami balik semula ke dulu. Kalau di Kota Baru nak balik semula kota baru Kalau di Kuala Lumpur nak balik semula ke Kuala Lumpur. Kalau di Mekah nak balik semula ke Mekah. Tujuannya nak amal soleh. Nak buat amal soleh kesapak apakah akhirat dia. nak balik semula ke dunia dah tua molek dah nak sur jadi muda semula ini gambar yang Tuhan beritahu jelas bagaimana perang manusia kita pada akhirat nak amolek sudah bagaimana orang tua-tua dah -tua, orang tua molek tetap semayan Allah Tuhan akan musgah juga nak mayan dah segar molek dok semayan pula perang manusia kata perang aku reti bukan kamu bukan aku kamu nah jadi wadil kafirin azab kalau bagi orang kafir yang tengah ketemu Muhammad sama ada kafir Arab, kafir melayu, kafir mana sekalipun ingat, kalau dia kafir dengan aku, aku cadang azab dan kalau kita kalau kita tahu bahasa arak walil walil leh dan walil kafirin tuan boleh sebut, boleh tuan boleh sebut wal kafiruna, tapi dia sebut walil kafirin leh ni bagi orang baca pengaji ngaji sastra dia panggil dan di miliki untuk aku cafe aku nak wini di Mana mano aku aku akui gereng pada dia sebut rakun tu orang ni tak leh ragu rakun ni khas untuk dia Anak gereng nama dia cara tuhan tocha kita buat mengani kita bang dan kadang-kadang kita ni lebih teruk orang buat mengani daripada orang tu buat jekam muka tonye dol Kita kita engliot hmm. tiba-tiba kau tiba -tiba, tonye ai sakit hati sangat so. luka hati katak Ap nah, kalau luka hati tu Tuhan bunuhlah kau. Untuk orang kafir, tak ada orang nak tanya, tak ada orang nak gelak, tak ada bergapa tu. Akal kalau aku nak winlah kau, geram, khusus untuk dia, special glam kan? Tapi dia. cara dia tu Satu. Yang keduanya Yaum Yaqumullahu jami'an. Bainabi um bima aamilu. Fassallahu wa rasul. Yang kedua ialah ya, Muhammad mengingat Yaum Ya kalau kita mengaji Arab Dia panggil zarah Dan tiap-tiap zarah Dia mesti berikir dengan perkataan lain Macam kita sebut semua Bismillah Bismillah dengan nama Allah Bos putih itu Maksudnya dengan dalam bahasa Arab Dengar-dengar ini dengar, tak boleh dengar, tak boleh dengar bersendirian Kena berikir dengan perkataan lain Tulis dengan tangan Datang dengan motokar makan dengan garam dengan sudu tidur dengan anak dengan istri, dengan suami dengan ni tak boleh guna dengan terus kalau tidak ada perkataan lain tetapi Allah guna B tak buka mulut tu dengan nama Allah kenapa Allah, Allah tidak mahu perkataan lain belum kepada tu bagi memboleh ke, ayat kita senten kita sempurna malam jawapnya ialah sengaja Tuhan yang buat perkataan dulu tu kerana terlalu banyak benda kalau kita Tuhan nak bubuh kataan dulu juga adalah baca dengan nama Allah makan dengan nama Allah buat turun bunga dengan nama Allah masuk kata dengan Allah oh, Tuhan sebutlah Quran 50 juzuk tak habis-habis jadi ulihan mikir aku buat kataan ni hey manusia supaya muzdi supaya muzdi sangkut-sangkut-sangkut turut tangga bismillah dengan nama Allah buka mataka dengan, bismillah dengan nama Allah tu mataqah muka pitu go pitu pun bismillah pegang batu tu kunci, buka cuci tutup bapak buka tu semua sekali bismillah bismillah bismillah supaya manusia boleh ikat boleh ikat diri dia melalui lidah dia dengan nama Allah Nama Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kayu, nama Allah yang maha nelay, Allah yang maha muwah, nama Allah yang maha bengis. Segala-gal namun dia adalah palu kita yang menyebabkan kita ni. Kalau kita bengi pun ayah eh, ada lagi yang lebih bengi pada tu. iaitu Allah. Kalau kita puasa hanelah pun ayah eh, ada lagi yang lebih nelay pada tu. iaitu Allah. Menggunakan makhluk yang sedingin, nafsu, makhluk yang amar, yang selalu bawa kita perjahatan akan berhenti tak payah boleh duk kawa kita tak payah sibuk duk kawa kita tak payah hapok mak kita bertengok semua kita sendiri siapa satu masa perlu kita sendiri jaga diri kita dengan ni bismillah sekalikan abitu juga ni yaumah di hari di hari ni dalam kita tafsir semua sekali sebut zikir zikir ke Muhammad tulah ingat tulah ingat untuk diri dan tulah ingatkan pada manusia semua sebanyak mana manusia di muka dunia ni umat mengbelakangkan Arab kau, Melayu, kau, Cina, kau, Amerika, kau, kau asli, kau, eskimo, kau Asalkan dia tu lagi, umatmu Cuma umat ni ada umat tu, Ada umat tu, sijarah Umat ada dua, Melayu baik, Cina baik, India baik Semua umat dari Muhammad belakang Contohnya, so, satu jenis umat ni, umat ijarah Umat orang terima, ajaran orang Baik, Melayu juga terima Arab orang terimu, Inggris orang terimu Apa dunia ni Orang mana terimu tu ajaran Islam tu depan Pada ummatul ijabat Manusia orang terimu Ajaran Muhammad Selepas so, lagi ummatul dakwah Umat yang mempunyai bakat untuk didakwah Melayu orang terimu Islam ambil kebangsaan India orang terimu Islam ambil kebangsaan Ni semua ni ummatul dakwah Jadi kewajiban kita dakwah eh, Sama ada dakwah bil hikmah Sama ada dakwah bil ma'adah Sama ada dakwah bil mujadalah dakwah diri saluran dia tiga nervish bil hikmah dengan bijaksana Tuhan tersebut pada kita lagu mana cara bijaksana bagaimana seorang sahabat apa ni seorang sahabat ambil ismail tak betul zaman nabi zaman sina ali ni zaman nabi lah seorang tua dah ambil ismail tak betul nak ali duk tengok nak tegur tak sina ali tegur masih kecil lagi tak nak go tak kenum Lalu dia ambil air, kita pandang air airlah. Ambil air sampai dia perbuat Dia buat cara betul. Dia tak kata apa. Tapi dengan sebab tu Nabi ni, apa nama cucu Nabi apa nama oh, nak Nabi, maka dia ambil air sampai cara betul, tak supun apa betul. Akhir sekali orang tua tu rasa, "Eh budak ni nak, nak nak tegu aku." Aku dia terima terima kasih banyak. Aku binda. Jadi kita buat benda molek. Benda hok molek depan orang hok buat tak molek. Maka mudah-mudahan orang tu terbuka hati nak tu molek kita di Kelantan kita beritahu negeri cabut Islam mudah-mudahan ada saingan biar orang tengok ni cabut Islam kalau ni tidak mana betul je antaruan tentulah Islam dia betul karena Islam ni modal untuk memakan hidup akarat keluar nasib burah kita di akarat keluar ialah Islam ekonomi cabut Islam pelajaran cabut Islam umur tanggung cabut Islam jaga terbih negeri um, pegawai, pegawai semuanya Islam tau Islam berlaku, maka boleh jadi ada diantau mereka yang terbuka pintu hati yang berasa, ini cara Islam Islam ni atas dunia pun selamat tak ada yang berdeki, tak berdeki buat nombor resuah tak ada kalau ada resuah juga, tu orang panggil terpencilah mana sebab itu kita ajar pada kita di sini, ialah kita duduk atas datang buddhia pegawai saja yang baik Orang politik baik. Dan ingat, Hidup terhadap orang ini. Mesti berasas pada. Pembudiyah. Dan. Iqqad. Akhirnya. Mas'uliyah. Tiga perkara. Asas kita. Pembudiyah. Hidup kita ini sebagai hamba Tuhan. Semayang pun sebagai hamba Tuhan. Di pejabak pun sebagai hamba Tuhan. Gimniaga pun sebagai hamba Tuhan. Jadi cikgu. Kau jadi diu, Kau jadi tua-pulih. Kau berdua pun. Hamba. Hamba. Hamba Tuhan berdua. Bila hamba. Dengar kata Allah. Minta kita hamba asalah. So. Jangan sekali-kali kita berhamak pada nafsu. Jangan. Karena itu bercanggah dengan dia'budu. <tuk> Ya'budunya itqan. Itqan ni buat ni molek. Tok molek gua nama gambar ibadat. Semua yang ruhuh, ruh aku kat jadi mistis maih cara abdi, ada disiplin dia, ada peraturan dia. Apa je kita kerja? Kita, kita, kita, kita rumah, kita dengan laki isteri, kita ada dengan, dengan pelanggan, kita di dengan pelanggan kita. Apa saja kita buatnya itqan dengan molek. Supaya maulik di dunia, maulik itu juga di akhirat. Ni. Orang panggil kerja ni atas dunia ni, apa-apa pun putus step. Orang yang nak budak-budak ni, ada buku semua, dia putus step. Putus step, putus step. Supaya melihat haggam Segala kerja buat kita ni diputus step oleh mereka. Mereka putus step. Ambul itu mengajar. so rama diputus step oleh mereka. Tu, iman ke akhirat. Ada aku duduk, tinggal ke jawab, hari ini, karena mengalirkan dengan Quran. Dia putus tak, boleh mereka ke akhirat keluar. Dia semua putus taknya, akhirat keluar akan jendusnya. Pahin Nabi'um bima'ah bin, sebabnya ayat. Ya ayat. Ya ma'ayat ba'atumullahu jami'at. Pahin Nabi'um. Ingat, Muhammad, satu masa pula, mak asyik akan hidup balik. Dia tahu doh, kau tak tahu lagi dia punya pasal. Tapi Quran yang aku waktu, sembuh tahun ke, tak kira tahu. Satu daripada benda hak Quran sebut pak aku sebutlah Quran hak kita baca hari ni ialah manusia dipakai di Melayu, Cina, India atau putih pak am komin semua kehidupannya. Bila dia balik fayanbi'u bima 'amil. Atus diri fayanbi'u naba' yunabbi'u. Allah sini, atus diri akan dialih alih jan, iaitu atus dia akan beritahu pada orang. Mu'min aziz mum kudap di kepala mum mahabim gapo mum gapo ni aku yak sussu fa innabikum bima amil. Allah aku akuus diri tengah pada waktu itu dengan ma ma kita panggil barang. Ma ni orang panggil barang kelima umum. Barang. Hok mum kata pun barang, hok membuat pun barang, hok tidur pun dikira barang, hok bang pun barang, hok mum makan pun barang, hok cerak pun barang. Mum apa saja nak buat masuk dia bawah ma amin Segala kegiatan amal ni kita orang oh, pelantian sebut kalau amal ni kita kecil sangat dan yang amal ni kita kecil iaitu ngantik ngantik, baca quran waktu oh, itu yang amal sedangkan so, amal ni, aktiviti segala grup kerja kita harakah sakanah kita grup kerja kita ni semua amal grup kerja apa ni, aktiviti kita sebanyak mana grup kerja mu juga di akibat ni siapa mati semua termasuk di bawah ma'am dulu dia bila ma'am dulu, apa kata yang sesu ni asi aris ke yang mengaja aris yang tidur aris ke yang menggapo siapa saja pun bila bangun kubur di akhirat tu Allah Taala akan keluar akan keluar balik putus tek bekarya dengan telunis cuba bubuhlah kepala tu kepala kita kalau kita jadi tuk laki ke ingat gapo kita buat bini kalau kita bini orang ke ingat gapo kita buat ketuk laki kalau kita ni buang tanggunggap gapo kita buat pada jiran kita kalau kita ni anak orang kalau kita ni diorang untuk mulut orang untuk goreng untuk cikgu ingat benda yang kita buat walau dulu walau comel apa di Nabi all. Allah tak alas dia kata, -kata pada kita so tu yang kata Allah, aku baci sesu muqatau berapa jok di akhir mati. berapa puluh ribu kataan muqatau di dunia ni aku baci tak, aku sesu Allah, as'allah ni kita panggil banci lah kalau ada pegawai dia buat bancian, bancian kata pun orang panggil ahsar. Ahsar, ahsar iya ni pejabat pendaftaran, pejabat apa kita panggil datang, Dukit-jukir je kerja, ahsar iya nak, Ahsar iya ni lah. mana banci? Kerjaan ada, ada banci dia. Ekonomi, penduduk sekian banyak, lelaki banyak mana, puan banyak mana, Barang masuk, barang jualan banyak mana, semua kerjaan iya yeah yang pernah dia ya, yang dia banci, banci, banci semua tahun ni beranak banyak orang baik banyak mana tahun ni baru lahir maka sekolah tahun depan kena bawa banyak mana baik tahun ni banyak mana budak umur 14 tu maka cikgu banyak mana kena siap semua sekali ni kerja ni kerja bancian tu yang kata aku lebih dulu banci si. aku bekas kat banci yang teman -teman. aku banci segera dengan aku luar mana segera yang perlu digubuh dan luah mana aku perlu disumbat. Ini kenyataan jelas daripada Allah kalau tak tak diri bulu orang mau lagi gap ada ikhtiar aman. Jadi Assalamualaikum. Aku baci mungkin cukup. Mumpu. Pada keadaan usah kena. Ingat kau Kita bukan fikir orang cukup boleh kulit. Berdapat kerja. Allah kena buat tak lembet, pokok tak lembet, pokok tak lembet tu tak kawain epuk sian woi belum ya. Pasal lalu kau tangguh kan. Hari tima gaji lain, ai kau dah. Tak lagi kau tangguh tu dia kata ah bo nasuh orang itu terlupa tapi aku ingat dia kata ah, kan tengok orang ni macam mana wallahu <laughs> ala kulli shay'in shahid tak moti-moti-moti baik ni wallahu ala allah ni syahid saksi tak kenakan tak ada benda nak buat aku tutup aku tak tengok tak ada ni kerja aku sebagai allah Bak tu dah dalam ngaji empat kita panggil bang satu daripada pergi wajib kita kekrimo ialah bukhara patuh. Taan dan Hawais atau bukharaan lain sekalipun tuhan si Pak dia tak sepuah kita. Kita kata lagu mano tuhan yang tahu belas aku. duduk lantai dia duduk keduduk tahu belas. Tu kita iman kita kata Imam kata di sini orang okay, yang tuhan buat jaga-jaga nak jumpa, Pak imam kata tahu, tak nak jumpa, orang saya nak tahu. Jaga-tegi, kamu sebut tak kali itu. atas dunia ni ada semua siapa ni? Semua banyak c, semua kata pecik Kadang-kadang semua ini naik atas ibu kaki kita. Kita teringat-tingat ibu kaki kita betul dua kata, kamu tahu? Semua tuduk gadung takut jatuh dia tak tahu ibu kaki ni gata dengan orang di betih beti, gata dengan pohon poho, gata dengan tulang rusuk kolbu kita mana semua nak kerti dia kerti kan dia gata ibu kaki tu je lah mana ibu kaki kita manusia ni geruk ni onak ni onak ni dia tak kerti panjang atas semua kita dengan Tuhan mana? kita ni ibarat semut semua sekol eh? ibarat semut judul ataupun di Tuhan lah oh, mana cara Tuhan tarbih bagaimana Tuhan merti bagaimana itu eh paham lah kita nak tahan tapi waktu tentunya manusia yang boleh kegerak ibu kaki itu ada orang dalam semutan apa orang itu bergantung dengan orang peti orang peti, peti ke berapa mari pada lutut sipu-sipu naik ke naik ke pohok, pohok naik ke berapa lagi tanya doktor lah apa ke jantung kalau jantung dengan eh, face tak boleh buat apa nak buat tangan, tak boleh dibuka kaki, tak dia kenapa tak boleh. Nak mana semua nak rutin nak ni? Kalau rutinnya doktor tu pun doktor kesihatan, doktor, doktor bagian bahagian ni, dia rutin doktor mata, rutin itu pun. Jadi Allah ni mengingjer sebut Allahu nasru Allah ala kulli Aku tahu semua, mu ngesupoh, tapi aku syahidun ala kulli syai. Aku tahu semua jadi saksi atas tindakan dia tadi. Berapa tu dia dia dia tubi-tubi kita? Pertama Kubitu, bitu Ya keduanya anzalna Ya ketiganya azabu muhi Ya kepak ya ba'at Ya ma'yib'atuhumullah Ya klimu fayin nabi'uhum Ya kenanya asahullah Ya kutujan nasuhu Ya kelakanya syahid Betul bitu bitu bitu bitu bitu Dia boleh hujah pada kita supaya kita faham Bahawa mu ada akalunia ni Kena ingat Mu tak lepah daripada pengetahuan aku Pengelihatan Dan akalak kelo Mu tak lepah daripada Kalimu baik Ceguh kalau mu tak kena dengan aku, lah. Tak kena dengan bukan tak kena dengan pelbagai adat. Ambo sebut semalam dia. <tuh> Pak, jamaah mana dia? Pak, mana mana? Dari mana? Kok masuk dengan aku tu kis tak kena dengan pelbagai adat. Kok tak kena dengan al masuk syurga tu kis tak kena dengan pelbagai, kok kena pelbagai, kok kena Al-Quran. Pelbagai kita baru 50 tahun ya. Ya Quran ni si boleh si bapa kata tahun dia belum pada kruh an ada ijaz belum pada ijaz ada Taurat belum pada Taurat ada zubu semua ni makin nabi nabi kata. Mak tu ushah kita mesti lagah permagai kita ni kruh an. Kau tak selaga Quran lain permagai lain kok mana itu? Soh, dek Quran an. Kau tak kenal Quran an mesti ego. Walau pun kenal permagai. Kau tak kenal kruh an maksudnya aku. Walau pun kenal dah punya Jadi ushah kita ni mistis lagah kruh an ni permagai. Loh, ni kalau kita kata drakau pada permagaan. Orang yang drakau pada permagaan. Eh, gerung gitu. Tapi kalau kita kata drakau pada Quran. Drakau pada Quran. Kita apa gerung? Cukup kita untuk Quran yang permagaan selara. Orang drakau pada Quran. Ialah orang drakau pada permagaan. Kerana Quran dan permagaan serupa. Apa-apa? Lihatlah. Ini kita ada pasal kita pun Tuhan juga. Tuhan, Tuhan. Aku pun Tuhan juga. Ini penyakit besar. Dia panggil Tawu. Tak kena, tak kena tinggi, tak kena tarah. Hmm, tu boleh so, tak? Soal lagi boleh. Alam tak? Amallah ah. ah, ya Allah, maaf di sana, ra maaf di rumah. Ada kemutak tenguk, ada kemutak perati. Tar, tarori maaf dia laa, ra'ah ya ro, ra'ah mana tenguk dan mana perati. Ra'ab asoriyah dar aqlibiyah kalau kita makna tara ra, ta, ra'an ra'a basariyah nengo alam tara ada pung tak tengok so kalau ra'an ra'a qalbiyah berarti ada kamu tak perhati ada kamu tak eno atau ada kamu tak tahu begitu apa? innallaha ya'lamu ma fis samawati wa Allah tahu benda yang nangi dan benda dibongkar laitu pula as-sama wa al-jam om lai panggil tujuh talang Sebanyak mana benda itu, dekat langit ya pasal um, sekarang umat orang sains tak tahu lagi berapa dia benda dekat. Baru sekali-sekala kita baca dalam sirah so abah ahli sains astronomi Jupor bin Tamam. Baru jumpa bin Tamam. Bita ni bukan lagi woni tak berapa juta, 50 juta tahu macam tu lagi. Tapi baru jumpa. Tu baru jumpa bin Tamam. Bita hab tak Tuhan berapa ribu juta bita tak tahu. Jadi membahu tahu so, puluh tahun, jumpa so, lima puluh tahun, jumpa so, karena betul tidak tidak mungkin Kau sayang matakah kita ni, ada orang muslim 24 jam, ada orang muslim 10 ribu tahun, termustaka kepada anda, pada jumpa lagu mana? Tuhan kata, ada orang pun tak tahu. Bawa aku tahu berlaku sebab jelang. Tertahuan yang muka aku buat. Mana ada orang muka jadi sendiri? kalau ada yang boleh jadi sendiri, jadi aku tak tahu tapi benda sebab benar, tak ada benda. kalau aku tak buat, maka ada riset aku tahu jadi boleh yang mungkin kalau di langit, bumi mana, aku tahu belakang maka perbuatan pelakang, kalau aku nak tahu menurut ngayak itu muda ya, pulang belakang, musik pulang belakang juga muda pak tua, muda tahu benar kalau hungar, di hungar, mari hungar pak Australia, hari ini di Australia esok di, di Arupa, di Australia apa lagi, di Eskimo mana ya. boleh jadi payah sikit nak jumpa tu kita kata tak benar. Ikan kan tu dah serkat dah. Kalau nak geleparlah, geleparlah. Bas mesti belang malam ngiat. Ya. Gitulah kita, duk dah serkat pun ya. kan. Kalau nak gelepam, malam belaras sekali pun, terjuh ke kerja malam hari. Ke, ya. Lakuan ni kalau belang. Orang okay, itu cukup. Ulih hemikan ulih kenaku di sebagai Allah tahu sebanyak mana benda langit dan bumi. Maka munqasadalah. Gerak bagi kamu Aku tahu. So lapen semula. Yakruanya mayakul men najwa salatatin Allah wa Rabbiyom. Sebagai bisik-bisikan, sosis, sosis, sosis. Kadang-kadang kita ni ada masa kita bisik lagi. Kan, ada masuk dek. ada masuk tu mendengung kau, Kadang-kadang kita bercakap percakapan bisik. Takut kau tahu. Perlu emnegoi, eh, perlu emnegoi. Esok ada percakapan nego, nego, cok nego. Kau perlu mahu ada kau percakkan nego yang cengkoi apa orang buat kacip-colek dengan bagi cerita. Ada juga begitu Tu hop-hop kau -ho naga. Esok orang mai, orang malam, malam sok ada ceramah. Mu ada budak-budak suruh curi foto, motor banyak orang tinggal saja suka. Macam-macam pesen. yang kata sebenarnya mana kau mengecek bisik, kalau mu kalau mu tiga orang, aku yang keempat Kalau mu ni lima orang, aku yang keenam. <coughs> tak ada orang bisik satu-satu tiga bisik ada dua, kat dua, tak ada dah. Tak tahu tak tahu. Nyembaknya kita putus hati nak bisik nak wudhu. Kalau kita yakin pada pakar makin malam ni kita kata eh nak curi bayaran berapa? Kuala hari orang apa apun polis ribu. Rumah dah orang nak buat ada ribu. Eh tak sanggupkan yang lama takut dah itu. Ogenya puluh ribu sekali curi polis ada ribu. Takut dah itu. Takut dah boleh pula pakaian um, abut kita, kita buat lalu cubi nak cubi tak apa tapi dia ni boleh je tapi nak altar kita supaya kita cubi mudah tak jadi orang ni latihan boleh boleh ni kalau parut buku dia latihan dia buat lalu cubi kata supaya, supaya dia berkah buat-buat cubi dia buat dia pengadaran ada, buat perjualan ada dia buat lalu dia pengadaran ya dia, dia. dia, lalu, dia, pengadaran, dia, dia boleh dah banyak kita cerita berlaku jadi Allah taala ni roh, ya? sebanyak mana Mau kalau mau besi ngau ganu aja hak kalau mutigo, ilallah wabillahi. Aku yakin, yakin pak. Walauh kamtatin ilallah wassarit. Kalau munti mau, aku yakinlah. Kalau muntuju, aku berfakar. Walau ada nampak, dikala aku terkendala, dika wa maahu. Tak ada sama ada berlengah tigo atau bodoh. Boh kalau mau sorge, kalau mau sorge, jom mikir lah mana. Jom cuci mutusikan berlengah ramah. Jom berlengah ni. Tinggal muntu, pekat dengar ceramah, pekat dengar. Apa, pasal malam. Memikit la palung datang tu. Nah, Awak tadi. Cuba masuk masuk dalam palung itu mendosa um, ni. Bau ta Allah Taala ni apa nama illah wa ma'ah. Tak ada masa maksiat sekali. Kata Allah lah suka begitu. Maka bagaimana pintas orang pencuri pun ia ya, kata nanti. Kan dicuri. Walahinlah. Wali boleh tahu demi saya. Pok ni tak tahu tapi akhirat lah. bila mati hidup balik hmm, bawa dengan mutu-mutu tazakan nabi kata kalau orang curi unta bagaku kubu akad lah, kalau pikun unta duk tubuh tak tak kau curi unta curi lembu tak lah. curi lembu bagaku buat akad kalau mertek lembu qalatum mu'abuma mu'abuma apa ni lembu tak delapan dah tak da, atas zakat tu guru-guru ustaz-ustaz ya yeah. ilmu nak lain kecil dah belah nabi kita naik lain Manak suat merah Nabi cakap orang itu Dalam apa Hungar di rumah tapu Orang puluh Bau orang puluh Belum-belum Hungar Belum-belum Lalu belum tu. Tapu orang puluh Kita nanti Jebrai Ini apa yang boleh kerja oleh manusia Hungar sana Boleh batin Boleh batin lagi pada penerakut Tapi duk duk tapu orang puluh Usus. Jebrai kata ni lah Buat-buat tubuh Buat-buat ustaz Ustaz ilmu Lalu lain eh bukan cik lagu, lah. nak jaga ugat tubuh nak jaga puyuk genok genok begah ah. nak jaga nah, akal-akal tu buku habis genok begah nak teni ini rumah dia Buka jaga bukan so jaga tu jaga genok begah emang eh tu main nabi Muhammad setelah begitu tu nabi ummi dua kali dah binguk tadi pun payah nabi ummi ma'amid hari ni pula suruh nabi ummi ma'amid kamu dan Allah timbang satu persatu pada mereka sebanyak mana yang mereka lakukan yaumul qiyamah hari kiamat atah dunianya aku tak buatlah betul apa dunianya aku tak buku per orang kalau ada Al salah dedah rahsia orang dunia ni orang mesti lalu kan aku kena dedah bukankan takut bukan kerana iman belah bukan takut neraka akhirat belah Takut pada dunia. Gak apa tak anda tidak menolong orang ini jadi baik kerana takut pada dunia. Dunia ini menolong orang kita tengok belakang. Hanya bilqabi. Innaaladin yakshaw narabbaum bilqabi lahum ma maftumajum maftuzazin majum kabir. Dalam surah al-mulk. Innaaladin yakshaw narabbaum bilqabi lahum ma mafturah. Segala orang yang takut pada Allah bilqabi ni kadai agai. Allah tak nak nak tengok, tubuh dia tak nak tengok, suara dia tak dengar. Tapi belah-belah itu takut jungkok. Lahum mafiratun ma untuk orang ini hadiah fa ampun dosa. Ampun dosa. Kadang-kadang kita tak rasa bergegar ampun dosa. Tapi kita ingat bila bila kita nak masuk syurga, nak masuk dunia kan tubuh kita kotor. Kita mari sini ja, ya, sama-sama mari. Orang tak mari, kada kainok, balik cedung mari sini. Orang pada cedok orang main kerja mendem, kalau nak mandi pak rama gini ni mandi dulu. Waktu lagi macam gini belum pada kita ke masjid kita disunat mandi, mandi buat kain kotor, tubuh kotor, bang, kapu, bubuk, muluk, kusuk ke mandi mandi, gitu pak ramah. Islah aja tak mat dul. Mula gitu pak rama mas maju, oh, kau main mas J, kau gitu pak rama kena bersih tubuh. Itu sahaja kita kerana alat alat musuh golana. Bukan pak pasar-pasar tu menjalankan. Bincul, pak umum tu. Eh, Cada pada orang baik-baik, orang baik-baik, orang bangus tak. Kita bagi bolong medoso, mata ada doso, mulu ada doso, telingu ada doso, otak doso, kaki tangan semua ada jin doso-doso. Dan itu kita pelajukan. Pada orang yang doso tak ada apa-apa. Mesti gula kemana? busuk panjang. Mesti gula. Aku cakap kalau orang baik-baik, mualib boleh ada doso. Betul lagi. Polis lima kali saya kita dia tidak pergi masjid. Dek blue la masuk masjid itu Allahumma fali zambi waftah li abwa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma fali zambi waftah li abwa Nak masuk masjid kau surga apa balasan solat kau Belum ada masuk tu apa apa yang besadap dia kata kata tu besadap dia iaitu Allahumma salli ala Muhammad iaitu Rahmat rahmatlah Muhammad kerana Nabi Muhammad ajalah maksa ku reti atas dunia ni ada Tuhan dan pagi bagi restoran pun dan pagi musala. Bila rumah Tuhan ini, arti rumah yang suci. Pasti kita kata kalau kita zambi itu aku dosa aku nak masuk masjid ni rumah umum ni. Rumah comel, ni rumah berkat penuh dengan malaikat nak masuk lagi mana Tuhan kalau tak aku dosa. Dosa kaki, dosa tangan, dosa mulut. Lima kali sari, paling kuat kita baca tu insyaallah kita mengiri. takut dosa. Apa arti pagi di sembah subuh kita Aku minta aku dosa. Lepas tu hari aku buat dosa pun lho. Tuhan mana kau nak apa dosa aku? Menganyi. Dia panggil. Tak di, minta aku, pun. Lepas hari ni pun. Juni pun lho. Risak wakuk Jadi kita buku -buk, telah kita, Allah, bingasi, waktu dalam kita. InsyaAllah. Banyak tu nanti Tak jadi nak buat apa tak baik. Ambil sebut wakuk. <laughs> nah, Dan ada tak kira lah. Oh. So, kalau wakuk dia ya, haram. Baru keluar. Makti sebut. Dat, tak tima, lain. Makti kamu tak ribut. Wakuk haram. Tak. Belap dia hari kita musak bajang eh. Banyak aku warana oh, tengok. Kembo, bong sabang. Kalau nak nak bagi cari bajang. cuba tu yakin. Lah ni, mena rokok ni tak ada doktor atas dunia ni kata barang ni maksihat. Tenaga batin kau tak ada. Semua sekali sebut bahawa rokok ni rosak bagai-bagai. Rosak jantung, rosak buah pinggang usap-usap buat Tegu bahagian bahagian negeri yang kita kisah Yahudi ni Apa aku tukar dia buat syarikat tanah tanah laun bakal mana aku beli mau nak mabuh muna punya pasal <tuk <tukul>. itu bukan dengan Yahudi kita hanya jadi proksi Yahudi kalau tak sedar sebabnya so, kemudian setelah manusia bangun semua daripada kubur aku terang satu-satu Bima'ah Amidu dengan sebanyak mana kerja yang mereka buat ini dua kali dah perkataan oh, oh, ini kalau tadi pun Bima'ah Amidu kalau ini semua ini nak berhubung cuma bezanya tadi Fah kalau oh, ini Tumat Fah yang Tumat ini pada orang yang sastrawan kan? dia ikuti benar lah cara analisa ambil cikgu nak sebut benda-benda lagu ni ada kelah bahasa Arab kita sebut lah Fiz Parama boleh juga sebut tapi mana kadang-kadang naik cemur kita ke kampung tak biasa ni Inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Suma ya Allah, ma'a bi kulli shay'. Inna Allah bi kulli shay'in 'alim. Allah ni 'alimun ta'huna bi kulli shay'. Kita ada perkataan 'alim dan kita ada perkataan 'alim. Allah taala guna kedua Aku ni 'alim dan aku ni 'alim. 'Alim ni sifat. Isyapain kita panggil Isi Isywa'sa ini boleh panggil adjektif yang ini sebab musyabah sebab musyabah sebab yang kekal sebab kita kata Muhammadun Jamil Muhammad ni comel jok dari beranung sampai mati teka sakit pun comel teka gemuk pun comel teka kukak pun comel nanti kita panggil Jamil comel terus tak ada masa dia niat ulu sebab kecil kecilah yang pun, kecilah kecilah kecilah duk mom lapak tu orang panggil sifat pak chapa alim aku ni alimun jenis jenis zat yang getih tak ada masa aku tak getih tak ada masa aku kena merenung bau nak faham tak aku ni alim mahu itu jadi oleh kerana tuhan tu yang sifat mahu mengerti mengetahui macam kenapa kita tak ambil tahu tak ambil padu tentang sifat teraiyah mengitis setiap masa dalam gelap dalam cunguh kita duk sorang kita lama pun Allah Taala rekod tubuh kita. Nabi ate rikaullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ustaz dengar. Awamilainna الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allahumma ربنا اغفر لنا انفسنا وان توفلنا وارحمنا ولا تجعلنا من الخاسرين ربنا اتبع علينا انك انت التواب Allahumma اللهم اننا عبادك و انا اجئنا الى الدنيا بقدرتك و ارادتك أنت خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه اللهم باركنا في حياتنا وباركنا فيما ماتنا وباركنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعظومنا ودين وأمفسنا ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن درهيتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وآتنا ما وعطنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد ربنا إنك جامعنا سليوم الله ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا يمتعو مال ولا بأننا Allah, Allah, Allah, Allah, Salim. Wahai Tuhan kami mengaku bahwa Kamu yang menjadikan kami Kamu yang memberi pada kami Anggota lengkap, kakir tanah, mulut kita dan sebagainya Dan kamu juga meniup masuk dalam tubuh kami, ruh kamu Dan kamu juga memberi pada kami harta, Beri pada kami ilmu pengetahuan Beri pada kami pengaruh Beri pada kami anak penuh. Dia beri pada kami segala-galanya peruan kami. Aku tolonglah beri berkat Sama dengan pebuah itu. Berkat daripada Menteri Allah. Supaya hari terbenar ilmu pengetahuan dan pengawin dapat digunakan di dunia. dan juga dapat digunakan di akhirat akhir, akhir waaitu akan kami mengaku nak ba'u Himpun semua manusia di akhirat daripada mahsyar maka tolonglah himpun kami bersama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jika man kami tidak sedi ada lagi ilmu pengetahuan kami sudah tidak ada lagi pengaruh kami sudah tidak ada lagi kecawadin adalah nabi muhammad akan jadi tonggo akan jadi modal kami di akhirat rabbana innaka ala kulli syaiin qadir wa ijabat ijabati jadid wala haula wala quwata illa billahi al-'azhim rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirat حسنة وقنا عذبنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله